Син людей, яких поховано у такій потрібній. Ольковій землі виїхав за кордон. Вдома буває дуже рідко, але бабця погодилася дати його телефон. І уявіть собі, Олькові продовжує таланити. Той зараз виявився у місті, вчора приїхав, не злазячи з унітаза, Олько набирає номер, гальокає в трубці і врешті-решт таки чує свого сподіваного співбесідника, який виявляється різким, навіть грубуватим немолодим чоловіком. Так, гроші йому не завадять. Могили? Хм, могили. А що, можна подумати? Все одно весь час за кордоном. Можна зустрітися завтра? Ні-ні, завтра буде пізно. Завтра вже треба ховати. Ви ж погляньте, яка спека стоїть. Благально співає в слухавку Олько. Слухавка відповідає, що сьогодні ніяк не зможе, бо йде на футбол. На який футбол? по перепитує Олько. «Динамо шахтар, грали вчора. Ідіот», – безпередно кажуть на тому кінці. «Ну яке тут тобі Динамо, який шахтар? В нашому місті відродили нарешті стару добру Ниву. І сьогодні вона гратиме свій перший матч після відродження. Ти розумієш? Я туди зараз іду». Ти розумієш? Футбол для мене – все. Так, так, каже Олько, я розумію, звісно, але зрозумійте і ви мене. Якщо хочеш, приходь туди, різко кажуть у слухавці. Чекатиму тебе біля входу на стадіон за 15 хвилин до початку матчу. Все, бувай. Олько не дурень. Він чудово розуміє, що це його єдиний шанс виконати батьків наказ. Та й для нього самого привернути... Все круто, по-дорослому, справа честі. Сяк-так, застебнувши штани, він вискакує з туалету, навіть не спустивши за собою воду. Забігає вітальню, кричить моїм хлопцям, що він вирішив усе, знайшов місце, де мене поховають, а про час похорону їх буде сповіщено додатково, і зникає, голосно хряснувши дверима. Ви ж пам'ятаєте, як почувається ваша нога, коли ви її відсиділи, коли вона... Затерпає. Так само зараз почуваються мої Славко і Левко, мовчазні й похнюплені. Сідаються вони над моїм тілом. Нарешті, хвилина спокою. Ми переймаємося тим, що наші тіла красиво відійшли з цього світу, прагнемо лишити по собі е, химерну ілюзію ідеалу. Але річ у тім, що наші мертві з того боку вже знають всі наші найприкліші таємниці, які в цьому світі. Ховають разом із нами, тому, мабуть, важливіше прийти з гідним обличчям туди. Я завжди була колекцією Єреса і знала, що Бог існує, але не знала, як він виглядає, що любить, чого не любить, завжди намагалася його олюднити, наблизити до себе. Богоявний, абстрактний, завжди вислизав від мене. Я не до кінця довіряла йому, і все чекала від нього якогось підступу. Моя остання дводенна ізоляція від світу лише поглибила те відчуття, коли я прийшла із крамниці і лягла в ліжко з відчуттям важкості в грудях, ще зовсім не було страшного, подумаєш, просто в мене гнилі легені. Зараз буде звичний напад важкого бронхіального кашлю з кривавим мокротинням, а потім все перейде. Але почавшись, воно ніяк не хотіло перейти. Мені хотілося запитати у Бога, що ж це таке і навіщо. Задушливий кашель вдавався на короткий час перебити теплим питтям. Потім я лежала горілиць. Славко поцілував мені руки, а я відчувала, що Бог знову отікає від мене і цього разу відносить у своїх кишенях цілий світ. Смерть від задухи, найгірше, що можна вигадати. Ти відчуваєш, як розриваються в тебе капіляри в очах і на всіх слизових, як тривожно завмирають внутрішні органи, як затерпають і темніють Пучки, як фатально здушує у горлі, водночас переживаєш гірку зраду навколишніх, адже вони можуть вільно ходити, говорити і дихати, дихати, дихати, дихати, а ти лише все глибше опускаєшся на власне дно, але з того дна я нарешті побачила Бога, коли я знову змогла вийти на двір, тіло моє залишилося у славкових обіймах, а на дворі був Бог, він Випускав з долоні ластівки, посміхався, і все навколо було таке легке, святкове, справжнє, як на твій день народження, коли тобі виповнюється п'ять або сім років.